We hebben een andere doel in het leven, ik als de slaven van ons zijn. de slaven van ons zijn. We moeten de slaven de slaven van de slaven van ons zijn. We moeten de slaven de van de ale nu trebuie să simți pe noi, de aur, ar fi fost scopul Constantinopolului. Pentru că și ne simțim pe mășenici evlampia și evlampie, a căror până o să vârșim, Cu ale simțim pe Rafi, în Maximov Juchel, de minun, simților, și în Chemot, istoric, căcător din lume. Cu aleci simțim pe drepturile Dumnezeului, părinților, și ana și în tuturor simților suntem imigranți, suntem în un bun și de Amin. Simților, nostru, doamne, Sustans, nostru, un viitor. Pentru că cine ne părinții noștri, doamne, suntem stânci în și în noi. și a fiului și a Amin. Amin. Amin. Ați ascultat în Cazania care s-a citit astăzi și ați văzut cum Biserica Ortodoxă privește moartea. Și cred că o știți fiecare și anume ca o trecere din această viață într-un alt loc și anume acest loc are o caracteristică importantă, cea mai importantă și anume că este un loc veșnic. Și odată ajuns, ajuns în acel loc, va avea locul judecate, un mare judecate. Și după această judecată, oamenii vor fi împărțiți în două. Unii care vor merge în rai și vor fi alături de Dumnezeu și unii care vor merge în iad și vor suferi pentru ceea ce a făcut pe pământ. Vedeți dumneavoastră, de-a lungul istoriei, diavolul prin oameni a încercat să lovească în învățăturile ortodoxe, în învățături adevărate despre credință. Și așa, după cum știți, au apărut ereziile, au apărut sectele. Au lovit în Mântuitorul, în Dumnezeirea sa, alții în omenirea sa, alții în nașterea sa, alții în înviere și așa mai departe. Ei bine, n-a scăpat nici această parte din învățătură ortodoxă și anume despre a doua judecată, despre răspunsul care este la această judecată și anume că el este veșnic. Și vă dau un exemplu de astfel de învățătură eretică care este în zilele de astăzi și care pe mulți oameni încet, încet îi trage și îi rupe de la ortodoxie și anume evangheliște. În învățătura lor, acești oameni spun clar și simplu că Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu a venit pe pământ, a fost răstinit pe cruce și odată cu răstinirea pe cruce, toate păcatele omenirii au fost spălate și deci toți oamenii se mântuiesc. Indiferent de ceea ce fac ei pe pământ dar completează că bine este ca oamenii să urmeze viața Mântuitorului Iisus Hristos și atunci vor fi mai slăviți, dar că toți oamenii se mântuiesc. Am stat și am luat Sfânta Scriptură și am luat prima Evanghelie care este acolo, și anume Evanghelia de la Matei și am început să o citesc, să văd și eu din nou și puteți face și dumneavoastră lucrul acesta, unde vorbește chiar Iisus Hristos despre judecata de apoi despre răsplata judecății de apoi. Și am dat imediat și vă rog și vă invit să citiți fiecare și să vedeți, peste lucru în care ucenicii întreabă pe Iisus Hristos despre a doua judecată, despre cum va fi ce va fi atunci la sfârșit. Și Mântuitorul le spune și le vorbește în pildă, le spune așa, că atunci la a doua judecată Dumnezeu va desparte oile de capre. Și va pune pe oile de dreapta sa și pe capre de-a stânga și le va spune oilor, Veniți, binecuvintații, Părintelui meu și moșteniți viața veșnică care a fost pregătită vouă. Și atunci aceștia vor întreba și vă aduceți aminte de Evanghelie. Doamne, dar ce am făcut noi ca să merităm lucrul acesta am spus? Seara că sărac am fost și m-ați miluit, în închisoare am fost și m-ați cercetat, bolnav am fost și m-ați vindecat, însetat am fost și mi-ați dat să beau. Apoi spuneți celorlalți, iar voi, caprele cei de-a mergeți în focul cel veșnic, pregătit vouă, diavolul și îngerul lui. Și aceștia, dar ce am făcut noi, Doamne, ca să merităm lucrul acesta? Și le spunea același lucru, când setat am fost și nu mi a dat să beau, în închisoare am fost și nu m-ați cercetat, bolnav am fost și nu m-ați oblojit, nu m-ați vindecat, și așa mai departe. Și atunci vă întreb, oare cine sunt caprele? și cine sunt oi dacă toți se mântuiesc. Nu ar trebui să fi spus Iisus Hristos, mergeți toți de-a dreapta și moșteniți ce am pregătit de vouă. Oare pe cei de-a stânga nu i trimite în iad unde a spus că este pregătit pentru viața veșnică diavolilor și îngerilor lui? Cum putem atunci să spunem că toți oamenii se mântuiesc? Mergeți mai departe și vedea peste alte evanghelie și anume acelor 10 fecioare care o știți prea bine din de la rugăciunile Sfântului Maslu, din Evanghelia Sfântului Maslu. Și ați văzut cum cinci dintre fecioare care erau gata, fiindcă erau pregătite, aveau faptele credinței, au fost luați de mire la nuntări. Și spune că ursa s-a închis și au venit și celelalte cinci fecioare care nu au fost gata atunci, au bătut la ușă și a spus Doamne, Doamne, deschide ne nouă. Și ce a spus Dumnezeu? Aminzi-vă, nu vă cunosc pe voi este tocmai o pildă care arată judecata de-apoi. Și anume cum o parte vor fi alături de Dumnezeu și o parte vor sta afară. Și unde nu este Dumnezeu există diavolul, bineînțeles. Adică ia. Și iarăși vă întreb, de ce nu a spus că pe toți i-a luat Dumnezeu? Chiar dacă unii aveau fapte și unii nu aveau fapte. Este clar că o tatără a rămas afară, jumătate a venit înăuntru. Vine altă evanghelie și anume cea cu talanțe în care ați văzut că Spune Dumnezeu că împărăția cerului este asemănată stă care în talanții la slujile sale și la unii de cinci talanți, la unii de doi talanți, la unii de unu Și pleacă departe și spune să aibă grijă de ei și anume să-și mulțească. Și când se întoarce, ia la întrebări, ce ați făcut cu talanții? Și ați văzut cei cu cinci talanți, spune că doamne, eu i-am luat, i am înmulțit și ți-am adus încă cinci. Cei cu doi la ferm, iar cel cu unul l-ascuns a în pământ fiindcă te șteam că ești judecător aspru Ce a spus Mântuitorul? Pe cei doi le-a luat și a spus, Bine, slugă, bună și credincioasă, Peste puțin ai fost pus, peste munte te voi pune, Iar celui cu talent a spus, Știai că sunt asprul la judecată, Știai că voi veni și te voi judeca, Și n-ai vrut să faci, să mulțești talentul. Și a luat talentul și a spus, Dute în focul ce ai pregătit veșnic, Acolo este scrâșnirea, durerea și scrâșnirea dinților. Și iarăși vă întreb, de ce nu l-a luat și pe acesta cu un talant, care, interpretată fiind Evanghelia, înseamnă că i-a dat Dumnezeu un dar și el nu a vrut să folosească acest dar în sensul de a-l ci mai mult decât atât l-a conservat sau chiar l-a pierdut. Și a fost judecat și ați văzut că nu l-a luat Dumnezeu cu el nu i-a mulțit talanții, nu i-a dat să se bucure de ceea ce a făcut, ci l-a trimis acolo unde este scrâșnirea și durerea și scrâșnirea dinților și focul cel veșnic. Și vă rog să citiți, citiți fiecare câte un pic din Evanghelie și veți vedea multe din locuri în care chiar Dumnezeu Iisus Hristos spune clar ce va fi la acea de-a doua judecată, cum vor fi împărțiți oamenii în două și cei care au făcut fapte bune, vor fi alături de el, iar ceilalți, de acelalți, din păcate, cu pridere de rău, vor merge în ea. Al desecte și alți oameni spun da. Dar nu spuneți că Dumnezeu este absolutul bunătății, absolut, absolut iubire, oare nu este mila lui Dumnezeu de oameni, oare îi lasă el deavului pentru veșnicie. Într-adevăr, Dumnezeu este iubire, este dragoste și când spun că este, nu spun că. Un om când spui că este un om bun sau este un om iubitor. Aceasta este o virtute, este ceva al Lui, dar nu este chiar El iubirea sau bunătatea. Fiindcă acel om poate să fie și rău, poate să fie și să nu fie bun. Dar când spui că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este iubire, înseamnă că El este, chiar El este iubirea, El este adevărul, El este dreptatea, El este bunătatea. Aceasta este definiția lui Dumnezeu. El nu poate să fie și rău ca omul. Dar mai are o caracteristică Dumnezeu și anume că El este dreptatea. Și atunci când spui că este dreptate, înseamnă că El trebuie să judece cu dreptate toate lucrurile. Și anume când ai făcut bine să se răspătească cu bine, iar dacă ai făcut rău, dacă n-ai ascultat de cuvintele Lui, fiindcă este dreptate, cu toată iubirea, care o aratat-o și o arată mai departe și cu părerea de rău al lui Dumnezeu, trebuie să facă dreptate și anume să te răspătească după faptele tale cele rele. Nu vă, vă înșelați iubițelor creștini. Există o judecată și există și două răspunsuri, unul bun și unul rău. Indiferent cine vine și vă spune o altă evanghelie, cum zic apostole, un alt lucru să știți că aceia vor să vă răpească sufletele și să vă ducă în eroare. Diavolul a scos simplu și rapid o astfel de învățătură. Toți oamenii sunt mântuiți prin jertfa pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Și vă dați seama că mulți din oameni care sunt păcătoși, care nu vor să se îndrete, care le place să stea în păcate, adoptă lucrul acesta și le place și le convine și oferă o rezolvare a vieților lor și așa sunt păcătos, nu mă pot lăsa de păcate, îmi place să fac păcat respectiv, îmi convine și religia aceasta, fiindcă ea îmi dă mântuirea chiar dacă eu am greșit și sunt păcătoși. Vedeți? Și sectele acestea, să știți, au lăsat multe din învățături. Ele când au apărut, luterani, Calvini, Șeilan și din acestea au apărut sectele nou-protestante, evanghelii dar mai mult decât atât s-au lovit de oamenii care au lucrat după Evanghelie, și anume de Sfânta Tradiție. S-au lovit de Sfinții Apostoli, s-au lovit mai ales de Sfinții de Duhul Apostoli. Fiindcă dacă vă uitați la toți Sfinții care sunt în Biserica Ortodoxă, pe care Dumnezeu i-a proslăvit și a luat la el, deja răsplătindu-le pentru viața lor, sf dându-le Sfințile Moaște, minunerii care s-au făcut prin ei și toate celelalte, veți vedea că viața lor nu este nici de cum o viață de odihnă, o viață în care ei au crezut că sunt mântuiți și și-au făcut ce au vrut. Poate unii fapte bune, iar alții fapte rele. Nici de cum. Cu cât efort, cu câtă dureri, cu câte lacrimi au câștigat ei împărăția lui Dumnezeu. Citiți Viețile lor și veți vedea. Unii și-au dat viața și au devenit mucenici. Alții s-au retras în peșter, în pustie și au dus acolo toate durerile care sunt, frigul, umezeala, zăpușeala, singurătatea, foamea și celelalte. Alții au trăit în lume, dar în lume s-au sacrificat, au făcut bine, au dat milostenii, au fugit de toate îndulcirile lumii și au trăit ca niște pustnici. Așa au câștigat Împărăția Lui Dumnezeu. Dați-mi un exemplu de un sfânt care a stat de geaba, s-a distrat și Dumnezeu l-a luat și l-a răspătit. Nu veți găsi lucrul acesta. Căutați oameni care au avut o viață destrăbălată și spuneți-mi și arătați-mi ca o sfinte moaște care îi mir și miros frumos și așa mai departe. Din contra, veți vedea oameni care fie că au putrezit total, fie că au rămas neputrezi, dar urâți sunt, tocmai că au fost blestemați de Dumnezeu. Căutați locul acesta și veți vedea. Niciun om nu a câștigat împărăția lui Dumnezeu fără să o silească, cum spune Apostolul Adică, fără să se silească, fără să lupte pentru a o câștiga, fără să renunțe la multe din plăcerile lumii. Nu veți găsi astfel de oameni. Și ei, Sfinții, au și-au lăsat scris cum se câștigă împărăția lui Dumnezeu, plecând de la Sfânta Scriptură, de la Învățături și de la viața lor. Și de aceea, la multe secte, nu le-au convenit aceste învățături și le-au lepădat. Le-au spus că și ei au fost oamenii dușuniți și că învățăturile lor nu trebuie să le luăm ca învățături de credință. Rămâne doar Sânta Scriptură atât și credința și faptele nu mai contează. De aceea, protestanții și neoprotestanții, sectele lor o sprijină pe două, pe două învățături și anume Sânta Scriptură, și spune la tine Sola și credința, adică sola fidele, că sunt singură credință. Doar atât spune ei că mântuiesc, că dacă știi și faci ceea ce scris în Scriptură și doar dacă ai credință, te mântuiești. Iar faptele și Sfânta tradiție sunt lucruri care nu trebuie luate, care, care nu ajută la mântuirea omului. Pe când Biserica Ortodoxă spune clar, Sfânta Scriptură împreună cu Sfânta tradiție și sunt egale între ele, Sunt izvoarele care ne învață pe nouă credința, iar ceea ce ne mântuiește este credința și faptele. Și aceste lucruri sunt lăsate de la Apostol și de la Sfinți și chiar de la Mântuitorul Iisus și le regăsim în Sfânta Scriptură. Scrise lucrul acesta. Deci credința fără fapte este în zadar, este nimic, iar faptele fără credință sunt zadarnice, nu au nicio valoare. Așa au lăsat Sfinții Apostol și așa trebuie să le facem. Învățați lucrul acesta, citiți din Sintele Evangheliei, din Sintele Scripturii, ascultați-le și veți fi mult mai bine pregătiți și mult mai ușor veți face față tuturor valurilor, și a tuturor secturilor care v-am mai spus, vin și tot vin și tot vin peste noi și încep să rupă din trupul Bisericii Ortodoxe. Și rugați-vă Dumnezeu să vă mântuiască sufletul și să vă ferească de Focul cel veșnic pe ea. Deci Dumnezeu nu o să-i Slavă, cinstește, prin Am Da,